Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Na konzahvale uzvišenom Allahu dželle šanehu i salavataj selam na njegovog poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve I svedočenje da ne postoji drugi bog osim Allaha Jalešanuhu i ne postoji odnosno i da je Muhammed sallallahu alejhi ve njegov rob i njegov poslanik. A Kur'an, kao Allahov govor, najljepši, najistinitiji govor, a sunnet Muhammeda, sallallahu Muhammeda s.a.v. da je najpotpunija uputa. A nakon toga, preneseno je od našeg poslanika s.a.v. da je kazao, odnosno prenio od uzvišenog Allaha Đanlešanuhu da je uputio svojim robovima, vjernicima, دست پوزیو ازم جو است على اکازه ویه يا عبادي او ربا حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینكم محرما فلا تظالمو او Ja sam sam sebi zabranio nasilje i nepravdu. I učinio sam nepravdu zabranjenom među vama. Pa nemojte jedni drugima nepravdu učiniti. Ja ibadi, o moj robovi, kulkun dal illa men hedeitu fastahduni ahdikum svi ste vi u zabludi osim koga ja uputim tražite od mene uputu uputit ću vas ya ja, ibadi o robovi moj kulukum raye illa men ta'amtu Pestat imuni ut imkum. Svi gladni, osim koga ja nahranim. Tražite od mene obskrbu, da ću vam je. Ja i o robovi moji, kullukum ar ila men kesautu, Svi vi bez odjeće, osim koga ja obučem. Feste ksuni eksukum. Tražite od mene odjeću, ja ću vam je dati. Ja i o robovi moji. Peti poziv. Inne kum tuhti une bil lejli van naharu wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni vi greshite i danju i nochu a ja prashtam sve greje zamolite me za oprost oprostiću ya ja, ibadi 6. poziv Innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu ne možete meni svojim dijelima nauditi. I svojim djelima meni nikakvu korisne donosite. A onda je to pojasnio. Ya ja, o robovi mai لو أن أكماخكم وإسكمجنكم كان على أتقى قلبي رجل واحد منكم. ما ذا د ذلك فيمل شيء. Kada bis svidi i prvi iz zadnji od prvog do zadnika. i jud جini. ب kao što je najbogo bo jazniji od вас to ne bi ni uvećalo moju vlast koju već imam. Ja ibadi, لو ان اولكم اخركم وان سككم جنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. Da svi vi od prvog do zadnjeg i ljudi i džini Budete kao najgrešnije srce jednog od vas. To nimalo ne bi umanilo vlast koju ja već imam. Ja, ibadi, o robovi moji, leu anna uvelakum ahirakum insakum a qamu fi sa'idin vahid, fa Fa atito kull vahid masalata ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu Kada mi svi vi od prvog do zadnjeg stali na jedno mjesto i ljudi i džini i onda svako tražio što želi i što može da zamisli I kada bih svima dao što traži, to ne bi umanjilo riznice koje su kod mene. Osim kao što iglu kad stavite u veliku vodu u more, pa koliko ona umanji od mora, toliko bi to umanjilo od onoga što je kod mene. I deseti poziv, ja i badi, o robovi moji min ma hiya amalukum ahsiha lakum thumma uwfiikum iyaha faman wajada khayran falyahmidillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumann illa nafsa tususamu vasha djela ya vam ih zapisujem to jest zaduzio sam meleke u toku dana i u toku noći koji pišu vaša dijela vaše riječi pa i vaše namira a onda ću vam to u potpunosti dati na sudnjem danu pa ako nađe dobro kad bude proživljen neka zahvali Allahu na tome što ga uputio na to dobro ako nađe nešto drugo Neka nekori nikoga osim samog sebe. Akuulu qawlihada wa stakfirullaha li wa lakum ali sa'ilil muslimi. Wa stakfirullahu rahim.